Acatistul Tainei și minunilor Domnului Isus Hristos. Slavăție, Doamne! Isuse Hristos, Domnul cerului și al pământului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin minunea nașterii tale, ca o lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, din cerul ai pogărât. Ca un prunc minunat, În Ieslea cea săracă a inimilor noastre te-ai așezat, Când la taina Sfântului Botez, Taina sufletului nostru ne-ai arătat, Înger de pază, veșmântul de nuntă, Și crucea ne-ai dat. Asemănarea cu tine ca să o dobândim, pe treptele mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și în Dumnezeirii, pe toți cei ce Tatăl ceresc, Ți-a dat, i-ai urcat, și măsura crucii noastre, icoana sufletului, înălțimea gândului, sfințenia cuvântului, lumina veșmântului mereu ne-a încercat și ne-l-ai schimbat. De aceea cu iubire ți-am cântat, Aleluia! Slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă asemenea unui prunc de lumină, din icoana de lumină a Sfintei născătoare de Dumnezeu te-ai desprins, când a doua oară, din apa vie a Duhului Sfânt, pe toți aleșii tăi i-ai născut și cuvântul tău, astfel este cu oricine este născut din Duhul, ca o minune a lumii i-ai făcut. De aceea cu iubire am cântat, slavă ți Doamne, Iisus Hristos, fiindcă dulcele tău glas, în noi, prin taina Sfintei Euharistii, a grăit, Luați, mâncați, acesta este trupul meu, ca semn că venirea ta în noi ai săvârșit. slavă ție Doamne, fiindcă nimeni, fiindcă nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer, de aceea la fiecare sfântă liturghie ortodoxă, ai venit și ca un miel te Slavă-ție, Doamne, ești și fiindcă atunci când ai rostit, Cel ce vine de sus, este deasupra tuturor. Minunea înălțării tale ne de aceea cu sfinții tăi îngeri, pe calea ce-a luminată la cer, pe sfinții tăi suit, căci pentru tine au trăit și averea cea cerească au agonisit slavă ție și Doamne, Iisă fiindcă cel ce este de pe pământ, pământesc este, și de pe pământ grăiește. De aceea, oamenii păcătoși, păgâni, atei, lepădați, răi, pentru averea cea lumească au trăit, dar Tu pe noi de ei ne-ai despărțit. slavă ție Doamne, Iisă fiindcă porunca Ta, să ne adunăm averea cea cerească. Pe scara adevărului tău ne-a urcat și în lumină ne-ai îmbrăcat. Slavă ție, Doamne, Hristoase, fiindcă taina învierii ne-a arătat. Când mormântul înscară la cer, pentru cei drepți l-ai transformat și trăirea minunilor tale le-ai dat. Slavă ție, Doamne, Isuristoase, fiindcă chipul tău, Printr-o minune, pe marama sufletului nostru l-ai așezat, când asemănarea cu tine într-un noi am aflat. Slavă-ți, Doamne Isuristoase, Domnul al cerului și al pământului, slavă-ți! Slavă-ți, Doamne Isuristoase, pâinea cea cerească! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă atunci când pe pământ ai venit, iubirea Tatălui Ceresc ne-ai descoperit. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe fiul său, unul născut, l-a dat, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De aceea ca o pâine din cer ai coborât, la nunta ta ca un fiu de împărat nechemat, din oameni trupești, în duhuri și în pară de foc, pe cei ce te-au urmat i-ai te transformat. De păcate ne vei ierta, ne vei mântui, ne vei sfinți, ne vei învia, ne vei înlăța, ne vei învia. Toate minunile tale. În lumină ne vor schimba și ne vor îmbrăca. De aceea vom cânta, aleluia. Slavă-ție Doamne Iiseristoase pâinea ce acerească. Te iubim și îți mulțumim fiindcă minunea cuvântului tău. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă nou nouă în fiecare zi, am trăit când să facem cuvintele, poruncile, îndreptările și învățăturile tale din Sfânta Evangheliei ne-ai cum Cu mii de pâini, la frați, la săraci, la palastase, la biserici, minunea ta a mulțirii pâinilor, Timp de 2000 de ani prin noi ai săvârșit. De aceea am rostit slavăție Doamnei și fiindcă prin Sfânta anaforă a poruncilor tale, sufletele ortodoxilor le-am hrănit. Slavăție Doamnei și fiindcă în mreaja de lumină a Sfintei Evangheliei, sufletele aleșilor tăi le-am pescuit. Slavăție Doamnei și fiindcă limba tainelor tale, ascunse în adâncul cuvintelor tale, ne-ai descoperit. Slavă ție, Doamne Iseristoase, fiindcă între fiii invierii, neamul nostru l-ai chemat și l-ai mântuit. Slavă ție, Doamne Iseristoase, fiindcă prin sfintele taine, neamul nostru l-ai sfințit și între fiii Luminii l-ai primit. Slavă ție, Doamne Iseristoase, fiindcă prin Sfântul Trup, și sfântul tău sânge ne-ai desăvârșit. slavă ție Doamne, Iisării Fiindcă atunci când ai rostit, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Între tini, împărăției, neamul nostru la ai suit. slavă ție, Doamne, Iisării care adevărul și viața? slavă ți slavă ție, Doamne, Iisării împăratul cel ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina cea din veac făcută și de îngeri neștiuță. Prin cuvântul tău, eu vă rânduiesc, vă o precum mi-a rânduit mie tatăl meu, ca să și să beți la masa mea, ne descoperit. De aceea, binecuvântarea ta a spus în cuvântul fericiți cei chemați la cina nunții Mierului, îngerul tău pentru noi a rostit. Păsările raiului pentru aleșită tăi vor cânta fericiți cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. În corturile dreptilor îi vei așeza când vor cânta, aleluia. slavă ți Doamnei Doamne, îi Iisus, Toasă, Împăratul Cel Ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă adâncul cuvântului tău, în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt într un Tatăl meu și voi într- mine și eu într voi. De aceea noi poruncile tale le-am ascultat, căci cine are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește, iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui. Atunci noi vom rosti cu toții lauda ta. slavă Doamne, Iisus Histoase, fiindcă să ne lepădăm de Sine, să ne luăm crucea și să-ți urmăm ție, ne-ai poruncit. slavă ție e Doamne, Iisueristoase, fiindcă pe noi cuvântul Tău, pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii, este trupul meu. Ca o minune ne mi a sfințit. Slavă-ți-e, Doamne, Iisueristoase, fiindcă iubirea Ta a ascunsă în vorba cine mănâncă din pâinea aceasta, Viu va fi în veci ne slavă ți Doamne, Iisui fiindcă adevărul din cuvântul Tău în taină ne-a sfințit. slavă ți Doamne, i fiindcă de orbire, ochii minții și cugetului nostru i-ai vindecat și să te vedem, voie ne-ai dat. slavă ți Doamne, i Histoase, fiindcă Tatălui Ceresc și Îngerilor Tăi ne-ai mărturisit, la cina cea de taină ne-ai chemat, și în cartea vieții numele noastre le a însemnat. Slavă-ție, Doamne, Iisării Stase, fiindcă un loc și un nume nou. Între fiii împărății ne-ai pregătit și ne-am bucurat. Slavă-ție, Doamne, Iisării Fiul lui Dumnezeu, slavă-ție! Slavă-ție, Doamne, Iisării Stase, Domnul iubirii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe legea iubirii, ca o minune ascunsă în cuvântul tău, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Biserica ta ortodoxă a întemeiat ca o corabie în care pe ucenicii tăi i-ai adunat. De aceea, așa cum te furia valurilor și a furtunii, pe apostolii tăi i-ai ajutat când s-au speriat când te-au sculat și te-au rugat, iar la porunca ta, marea și vânturile au stat, toți s-au mirat, tot așa noi te-am rugat, să potolești furtunile, războaile, revoluțiile și nenorocirile lumii, pe care ca niște valuri, demonii și dușmani tăi peste noi le-au aruncat, fiindcă am cântat Aleluia! slavă ție, Doamne, Iisus, domna iubirii! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ne-ai îndreptat. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân într-o iubirea lui. De aceea să intrăm în bucuria ta, ca slugile vrednice care au mulțit alanții ne -indemnat. ca bucuria mea să fie în voi, și ca bucuria voastră să fie deplină, Iar noi am cântat slavă ție, Doamne, Iisui Hristoasie, fiindcă făgăduința Ta, cel ce crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu, ne lăsat. slavă ție, e Doamne, Iisui fiindcă pentru noi, cuvântul Tău, mai mare decât acestea, va face pentru că eu mă duc la tată. Mântuirea, de desăvârșirea și îndumnevirea neamului nostru a însemnat. Slavăție Doamne, Iseristoase, fiindcă ne-ai îndemnat orice veți cere în numele meu, aceea voi face ca să fie slăvit Tatăl într-o voi. Iar noi, pentru tot neamul creștin-ortodox, ne-am rugat. slavă ție, doamne Doamne, fiindcă făgăduința ta, dacă vești cere ceva în numele meu, eu voi face. De aceea de dușman și de demoni ne-ai salvat. slavă ți Doamne Iisuri fiindcă ne-ai învățat, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele de aceea ca să aducem roadă sfântă, Tatăl Ceresc necurățat. slavă ți Doamne Iisuri fiindcă prin cuvântul tău, cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă mulță, Cum să aducem roadă, pentru tine ne-ai arătat. Slavă-ție, Doamne, Iisiei Histoase, fiindcă prin învățătura ta, fără mine nu puteți face nimic, dependența noastră de tine am aflat și cu iubire te-am ascultat. Slavă-ție, Doamne, Iisiei Histoase, Domna Iubirii! slavă ție. Dacă vă ție, Doamne, Iisus Hristoase, mielul lui Dumnezeu. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă adâncul minunilor tale, ascunse în cuvântul tău. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face lăcaș la el. De aceea, în biserica ta ortodoxă, dar și în sufletele noastre ai venit, cu iubire, cu credință și cu uleiul faptelor sfinte te-am primit, și porunca ta să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. Am împlinit și am cântat aleluia. slavă ți doamne Doamnei Săi Dumnezeu! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă făgăduințele tale în casa tatălui meu multe lăcașuri sunt. Și mă duc să vă gătesc loc, dar mai ales cuvântul tău, iar voi veni și vă voi lua la mine, ca să fiți și voi unde sunt eu. De nădejde, de credință și de iubire, inimile noastre cuvântul tău le-a umplut. Dar cu îndreptarea ta, nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine, ca o minune ne-a luminat și de aceea îți vom cânta. Slabă ție, Doamne Iisuri Histoase, fiindcă ai rostit, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc. Când te ucenicii tăi ei bucurat și că ești învățătorul nostru, cel unul născut ne-ai învățat. slavă ți Doamne, Iisui fiindcă prin învățătura ta să aduceți roadă multă și să vă faceți ucenicii ei mei poruncile tale, le-am ascultat. slavă doamnei Doamne, fiindcă ne-ai zis, eu v-am ales și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, ca Tatăl să vă dea orice i în numele meu. Iar noi, pentru mântuirea și sfințirea neamului nostru, ne-am rugat. Slavă-ți, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă puterea cuvintelor tale ne-ai dat. Cereți cele ce voi și se va da vouă. Ca o minune am aflat. Slavă-ți, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă făgăduința ta mă duc și voi veni la voi. Minunea și tainele înălțării ne-a arătat. slavă Doamne, Iisuri fiindcă ne-ai descoperit, eu sunt vița cea adevărată și tatăl meu este lucrătorul. De aceea rugăciunea domnească ne a lăsat. slavă ție Doamne, Iisuri fiindcă orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca mai multă roadă să aducă. Așa am aflat slavă ți Doamne Iisus Hristos, fiindcă exemplul tău, eu iubesc pe Tatăl și precum Tatăl mi-a poruncit, așa fac, mi-l-ai dat, când te cruce ca o minune, ceea ce ai rostit, ai împlinit. slavă ți Doamne Iisus Hristos, Mierul Dumnezeu, slavă-ți-e! slavă ți slavă Doamne Hristos, Domnul învierii, te iubim și îți mulțumim, simt, că minunea în învierii ne a arătat. Între fica lui air ca să o trezești din somnul cel de moarte, ai strigat, Talita cumi, de aceea noi, ca să împlinim porunca ta, să vă iubim unii pe alții, te rugăm să rostești cuvântul tău cel dumnezeiesc pentru biserica ta din apus, care ca biserica din Sarde s-a murit, s-a despărțit, în erezii s-a rătăcit, urăciunea pustirii, bisericile tale din apus le-a golit, sufletele le-a împietrit. Pinii duhurilor lumesc și pământesc, trupesc. Sămânța ta a înăbușit. de aceea n-a mai rodit. Încât să-i înviezi, rostește ca pentru fiul văduvei din Naim. Tinere, ție -ți zic, scoală-te, trezindu-i pe copiii și tinerii, care au inim curate, ca să împlinești făgădâința Că din gura pruncilor, laudă ta ai pregătit, iar ei să scânte, aleluia. Slavă-ți-e Doamnei să-i Domn Te iubim și-ți mulțumim, sincă minunile ascunse în cuvintele tale. Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu precum lumea vă dau eu. ne lăsați pentru ca porunca ta, fericiți făcătorii de pace, ca cei ati lui Dumnezeu se vor chema să o putem realiza. Pe toți demonii, dușmanii, ucenicii lui Anticrist, tălhare, sinagogile satanei, conducătorii neamurilor, care provoacă războaie, revoluții, tărhării, să îi putem certa, lega, alunga, pentru ca, la cea de-a doua venire a ta, să te putem cu iubire, cu slavă, întâmpina, când vom cânta, slavă doamnei Doamne, Histoase, fiindcă din moartea cea veșnică ne-ai înviat și biroința ta asupra morții ne-ai dat. Slavă ție, Doamne, Histoase, fiindcă din lumea păcatului și a morții ne-ai salvat, de omorârea cea duhovnicească ne-ai scăpat și cu taina învierii noi bine cumentați. Slavă ție, Doamne, Isiristoase, fiindcă izvorul vieții veșnice l-am aflat. Și pe tine, pomul vieții veșnice, ca un dar minunat, Tatăl Ceresc ne-a dat. Slavă-ți-e, Doamne, Iisuri fiindcă prin minunea cea dumnezeiască în învierii tale, între fiii învierii, mi-ai chemat. slavă ți Doamne, Iisuri fiindcă prin învierea ta pe cețile lui Caiafa, puse pe teatra mormântului tău, n-ai stricat. slavă ți Doamne, Iisuri fiindcă nouă, chipul tău cel minunat, că Giugiu imprimat mi l-ai lăsat. slavă ți Doamne, să-i stase, din muritori în nemuritor ne vei schimba și în veșmântul de nuntă al luminii ne vei îmbrăca. slavă ți Doamne, să-i stase, Domn al Învierii, slavă ție. Slavă ție, Doamne, să-i împărat al slavei! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă minunea zidirii bisericii tale de sfântul tău mormânt ai rânduit. De aceea, pentru găsirea și înălțarea Sfintei Cruci, la vremea înnoirii, pe Sfinții Împărați Constantin și Elena i a adus, templele, făgâne și idolii le-au dărămat, Sfintele locuri le-au curățat, bisericile tale le-au divit și în frumuseța. Sfânta sfinților ai reclădit și în ea nechemat. Pogorârea Duhului Sfânt la Sfintele Paști ale Ortodoxilor se înfăptuiește ca o minune regulată. De aceea, tot poporul drept privincios ortodox, cu harul Duhului Sfânt, l-ai sfințit și a cântat Aleluia. slavă doamnei e Doamne, Iseristoase, împărat al slavei! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă darul minunat al zidirii Sfintei tale biserici, numită Martirion, pe Gorgota și sfântul tău mormânt îmi l-ai dat, norod fără număr și arherei de pretutinde, la sărbătoarea înnoirii ai adunat, sfintele tale slujbe și taine ai rânduit să se facă regulat, de aceea toată suflarea creștinească te-a lăudat. Slavă-ți e Doamne Lase, împărat al slavei, fiindcă locul tău, L-ai înnoit, l-ai curățit, l-ai sfințit și l-ai prea slăvit. Slavă-ție doamnei săristoase, împărat al slavei, fiindcă cetatea Ierusalimului, prin grija împăratului Constantin, ai reclădit, ai înfrumusețat și a înălțat. Slavă-ție doamnei săristoase, împărat al slavei, fiindcă praznicul înnoirii Bisericii tale din Ierusalim, care este mama bisericilor tale din toată lumea. Ca o minune s-a păstrat. Slavă-ți-e, Doamne, Histoase, Împărat al Slavei, fiindcă prin înnoirea bisericii tale, sufletele noastre o temelie de lumină au căpătat. slavă ți și Doamne, Histoase, Împărat al Slavei, fiindcă să vii cu slavă la momentul parusiei, în sfântă ziua ta, poporul tău cel sfânt și credincios te-a așteptat. Slavă-ți, Doamne, Iisus Hristos, Împărat al Slavei, fiindcă să legi pe Anticrist și să-l alunci, odată cu toți demonii și dușmanii tăi, te-am rugat. Slavă-ți, Doamne, Iisus Hristos, Împărat al Slavei, fiindcă rugăciunile noastre le-ai ascultat, că slujitorii tăi, ca duhuri și ca o pară de foc că ai și cum să te întâmpine, cu slavă, la cea de-a doua venire a ta, i-ai învățat. Slavă-ți, Doamne Iisuse Hristos, Împărat al Slavei, slavă-ți! Slavă-ți, Doamne Isus Hristos, Domnul Iubirii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă minunia Sfintei tale, cruci, ca poartă împărății tale nerăsa și ca armă împotriva diavolilor în mâna noastră ne ai dat. Din semn de o sândă și de chin pentru păcătoși, în semn de iubire, de cinste și de slavă, Sfânta Ta cruce, Ierusalimul cel ceresc să lumineze ca un soare ai așezat. Poruncile legii iubirii în ea le a adunat, Prin Sfânta Cruce o lume sfântă cerească veșnică a întemeiat. Cu o răbdare, cu o iscusință, cu înțelepciune, milă, iubire, fără margini, pe fiecare din noi să ne purtăm crucea, ne a ajutat, ne a învățat, de aceea s-am cântat, aleluia. slavă ți Doamne, și Histoasă, doamna Iubire, te iubim și îți mulțumim simcă pe calea Sfintei Cruci. Credința ne a învățat și călăuză pentru noi ai stat. Pe scara adevărului Sfintei Cruci, treaptă cu treaptă. Purtând crucea neamului nostru, am urcat. La treapta a treizecea, icoana ta vie, ne-am întâmpinat. Ca o poartă a împărăției tale, noi înșine pe tine te-am aflat. Pe marama sufletului nostru, chipul tău cel minunat, asemănarea cu tine ne-a dat și bucurându-ne am cântat. slavă Doamne, este fiindcă porunca, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Stând pe cruce, ai împlinit, când pentru noi, ascultând porunca Tatălui Ceresc, te i jertsit. slavă Doamne, Iisui Iisus, fiindcă porunca să vă iubiți unii pe alții, pe cruce fiind pironit, a împlinit, atunci pe Sfânta Ta Maică ai ocrotit, a înfiat pe ucenicul celibit. slavă ție Doamne, Iisăristoasă, fiindcă porunca se iubește aproapele tău, ca pe tine însuți ai înfăptuit, când pe cruce tărharului care s-a pocăit intrarea în rai i-ai făgăduit. Slavă-ți-e, Doamne, Iisăristoasă, fiindcă porunca a iubiți pe dușmanii voștri ai împlinit, când pe sutașii, Longhin și Corneliu, între sfinți i-ai rânduit slavă ți -e, Doamne, Iisul Iisus, fiindcă prin Sfânta Cruce, taina mântuirii noastre a încăptuit. slavă ți Doamne, Iisul Iisus, fiindcă semnul Sfintei Cruci pentru cei ce se osândesc este nebunie, iar pentru cei ce se mântuiesc este puterea lui Dumnezeu. slavă ți Doamne, Iisul Iisus, fiindcă împăratului Constantin. Minunea și semnul Sfintei Cruci din stele pe cer i și prin cuvintele in hoc signo vincens, victoria în război e dat. slavă ți doamne Doamnei să-i stoase, Domn iubirii, slavă ție. slavă să-i lumina lumii! Te iubim și smutumim în atunci când pe muntele taborului cu ucenicii tăi te-ai urcat, în slavă a arătat credința că ești Fiul lui Dumnezeu, ca Sfântul Apostol Petru în în noi ai semănat, Nădejde dacă ești Mesia cel așteptat, ca a Sfântului Apostol Iacob. În noi ai luminat, iubirea ta cea dumnezeiască, ca un rug al rugăciunii, așa cum a avut-o Sfântul Apostol Ioan, în noi ai păstrat. De aceea minunea dumnezeiască a chipului tău, de pe marama sufletului nostru ai imprimat. Pe Sfințe Apostoli, dar și pe noi, de dumnezeiasca rânduială a sfinților Tale patim, ambierii și a ne-ai încredințat, când cu Sfinții proroci, Moise și Ilie, ai discutat, când glasul Tatălui Ceresc te-a iar noi am cântat Aleluia. Slavă-ți-e, Doamne, Iisus Hristos, Lumina Lui! lui. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru tine Tatăl ceres, de trei ori a mărturisit că ești Fiul Său cel iubit. care să ne mântuiască, să ne sfințească, să ne desăvârșească, să ne îndumnezeiască a binevoit. De aceea pe pământ păgăduința dată lui Adam a împlinit de orbire aceasta sufletească și trupească, de lepra păcatelor, de surzenea cugetului. Ne-ai vindecat, iar noi ți-am cântat, slavă ți Doamne, Iisuri fiindcă porunca Tatălui Ceresc, din iubire, jertindu te pe cruce, ai ascultat. slavă ți Doamne, Iisuri Histoase, fiindcă întru tine, pe noi, oamenii, cu toată creația, le-ai luat. Și Tatălui Ceresc, pe noi ne-ai redat, slavă ți Doamne, Fiindcă de patim, de dușmani, de secte și de demoni ne apărat, când pacea într-un tine ne-ai dat. Slavă-ți, Doamne, Israelistoase, fiindcă în noi, ca prin ușile închise, a intrat și ca pe sfinții apostoli, să fim tăi, ne-ai chemat. Slavă-ți, Doamne, Israelistoase, fiindcă să trăim cuvintele și poruncile tale, din Sfânta Evanghelie ne-ai învățat slavă ție Doamne Isuristoase, fiindcă prin tine destinul nostru cel cerest și slujbele cele cerești, cele le-am căpătat. Slavă-ți, Doamne Isuristoase, fiindcă să trăim minunile tale cele cerești, cele ne-ai binecuvântat. slavă ție Doamne Isuristoase, Lumina Lumii. slavă ție Slavă-ți, Doamne Isuristoase, Arhereu cel cerest. Te iubim și îți mulțumim fiindcă minunile Sfinților Taine. Pentru noi le-ai rânduit, de aceea, când la Iordan, Sfântul Ioan te-a botezat, Duhul Sfânt ca un porumbel s-a arătat. Glasul Tatălui Ceresc mărturie pentru tine a dat. Nouă minunea Sfintei trăim, ca o taină de neînchipuit, nedescoperit. la tainei pentru sfântă trăimeni, să fim botezați, ai poruncit. Veșmântul de nuntă, crucea și îngerul de pază, ca niște daruri minunate le-am primit. Minunile spălării sufletelor cu apă vie, îmbrăcarea în veșmântul cel ceresc, ungerea cu mirul cel Dumnezeesc pentru sfinții mucenici și cubvio și trei le-ai pregătit. Și după momentul acela al adormirilor le-ai dăruit. De aceea cu îngerii în cer au cântat Aleluia slavă Doamne, Isurisplace, al cel Ceresc. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina anunții numele cel nou și locul din cer ne l ai pregătit, așa cum ai făgăvit. Tatăl celesc, numele stelilor noastre a dat, căci ele sunt Universul nostru cel lăuntric pentru care ne-a creat. Prin taina mirungerii, pe cețile Duhului Sfânt, pe sufletele noastre ai așezat ca semn că în mâna ta ne-ai luat, iar noi am cântat. Slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, fiindcă prin tine, întru tine, credința cea adevărată, din Duhul Bunei Credințe, la taina Sfântului Botez, în inimă ne-ai așezat și tu ca un prunc minunat în noi ai venit și ai stat slavă ți Doamne Iisue Histoase, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, de toate bolile trupești și sufletești, ne-ai vindecat, căci Duhul Sfatului în noi a vechiat. Slavă-ți-e, Doamne Iisue fiindcă prin taina spovedaniei cuvântul Tău, mă milostivesc către cine vreau să mă milostivesc, ne-l-ai dat și cu Duhul Înțelepciunii ne-a luminat. Slavă ție, Doamne, să-i fiindcă prin taina Sfântului Mir, cu semnul Sfintei Cruci ne-ai pecetuit și Duhul Tăriei ne-a însemnat, pentru ca duhurile rele să nu găsească în noi loc de intrat. Slavă ție, Doamne, să-i fiindcă prin taina Nunții, din Duhul Cel Sfânt, Sufletul nostru pentru cer ne a făcut și s-a întrupat. De aceea neamul nostru. Rodul cel sfânt ție ți l-a închinat. Slavă ție, Doamne Isiristoase, fiindcă prin taina Sfinte Eu haristii, botezul cu foc ne-l-ai dat, mădulare ale Sfântului tău trup ne-ai făcut și pe calea cea luminată, prin Duhul Cunoștinței la cer, ne-ai luat. Slavă ție, Doamne Isiristoase, fiindcă prin taina preoții. Sintele tainele ai lucrat în noi, un neam sfânt și preoțesc ai făcut, Când pe adevărului tău, Duhul înțelegerii ne-a ridicat. slavă ție, Doamne, Iseristoasie, Arheleul cel Ceresc, slavă-ție! Slavă-ție, Doamne, Iseristoasie, Domnul cel tare și puternic! Te iubim și îți mulțumim sincă minunea înălțării noastre pe calea cea luminată la cer, prin înălțarea ta la cer dat, când, ca Domn tare și puternic, pe tronul Slavei tale te-ai și îngerii te-au sigat. Ridicați-vă porții veșnice ca să intre în Slavei. Și porțile cerului deschise pentru biserica ta luptătoare, de două mii de ani au stat. Sfânta Cruce ca o parte la cer pe aripile ei o armată de mucenici la cer ai ridicat. Cu drag cheile împărăției cerului, Sintele Taine, în mâna Sfinților Apostolului lăsat și prin ei, prin episcopii și preoții tăi, păgăduința darurilor Duhului Sfânt ne da. dat, iar noi am cântat Aleluia. Slavă-ți-e, Domnul cel tare și puternic! Te iubim și îți mulțumim, că prin pogorirea ta, porțile iadului le-ai fermat. Neamul omenesc din moartea cea veșnică a sufletului l-ai salvat. Cheile adâncului în mâna ta le-ai păstrat, pentru ca demonii, pe episcop, pe preoți, pe oameni, să nu-i poată înșela, încât cu blesteme în iad pe cei păgătoși să nu-i poată alunga. Noi, prin înțeleapta și Dumnezeească tară înduială, ne-am bucurat și am cântat. Slavă ție, Doamne, Iisui fiindcă o cale prin vânt pentru cei păcătoși și o cale luminată la cer pentru cei curați, ființiți și luminați, ai lăsat. Slavă ție, Doamne, Iisui fiindcă darul lacrimilor, care prin păcăința cea adevărată Sufletul, ca un botez minunat ne dat. Slavă doamnei Doamne, să-i în Cartea Vieții Mierului, numele noastre le scris și luminile ascunse, ca o taină a Sufletelor noastre, în numele noastre le așezat. șezat. Slavă ție, Doamne, să fiindcă atunci când ca un soare la Tatăl Ceresc ne-ai înălțat, domnia în cer și pe pământ ai luat. Slavă-ți-e, Doamne, Iisuri fiindcă făgăduința ta de a ne trimite pe mângâietorul ai înfăptuit. De aceea prin El ne-ai învățat, ne-ai luminat și ne-ai întărit. Slavă-ți-e, Doamne, Iisuri fiindcă toate încercările pentru sufletele noastre le-ai cumpănit, prin ele ne-ai învățat și ne-ai măsurat. Slavă ție, Doamne, i Toasă, fiindcă strategia luptelor noastre ai stabilit și de aceea în luptele cu trupul, lumea și demonii, am biruit. Slavă ție, Doamne, i Toasă, Domnul certare și puternic! Slavă ție! Slavă ție, Doamne, i Toasă, Fiul lui Dumnezeu! Te iubim și îți mulțumim! fiindcă darul minunilor, în mâna apostolilor, mucenicilor, sfinților, mucenicilor, cuvioșilor și aleșilor tăi ai așezat ei cu râvă, iubire, credință, smerenie și evlavie, pentru slava ta au lucrat. De aceea, porunca ta, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, la toată făptura Cel ce va crede Și se va boteza Se va mântui Iar cel ce nu va crede Se va osândi Iar celor ce vor crede Le vor urma aceste semne În numele meu Demoni vor îngoni În limbi noi vor grăi Șerchi vor lua în mână Și chiar ceva tător de moarte De vorbea Nu-i va bătăma Pentru cei bolnavi își vor pune mâinile și se vor sănătoși. Pentru noi ai împlinit. De aceea, cu toții am rostit Aleluia. Slavăție, Doamne, Sfântul Fiul Fiului Dumnezeu, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin milioanele de minuni pe care Sfinții tăi le-au arătat, când pe demoni au alungat, când în cultoare de foc au stat și nu i-au vătămat, când în ape adânci i-au aruncat, dar au ieșit și s-au arătat, Când cu ghete de fier i-au încălțat, Când băuturi otrăvitoare le-au dat, Când la fiare i-au aruncat, Când pe cruce au răstignit, Când capetele osebii le-au tăiat, Dar ei de moarte, de încercări, nu s-au înspăimântat, Ci cu tărie le-au înfruntat, iar noi am cântat, Slavă ție, Doamne, Isus, fiindcă așa cum la moartea ta, pe cruce, soarele s-a întunecat, tot așa înainte de a doua venire, lumina soarelui de pe pământ se va lua și demonii pe oameni îi vor înspământa, iar lângă noi, îngerii tăi vor vegea. Slavă ție, Doamne, Isus, fiindcă atunci când apele mării, ca niște ziduri se vor înalța și de vuietul valurilor ei, oamenii de frică vor muri sau vor striga, îngerii tăi ne vor apăra. slavă doamnei Doamne, Iisus, atunci când vietățile mării vor țipa, iar fiarele pădurilor la un loc se vor aduna, așteptând venirea ta, noi ne vom bucura. slavă doamnei e Doamne, Iisus, atunci când bogații Aurul îl vor arunca, conducătorii lumii în pește să se ascundă vor alerga, tu pe noi în cer ne vei lua. slavă Doamne, să-i stase, fiindcă atunci când cu foc din cer și curgiile tale, pământul oamenii și toată creația pentru păcatele vei certa, pe noi ne vei separa și de parte vom sta slavă ți Doamne, Iisui Hristos, fiindcă atunci când armata cea cerească pe toți păgânii tălhari a tăi din sinagogile satanii vor lovi și o sândă vor căpăta, tu pe noi la tine ne vei lua. slavă ție Doamne, Iisui fiindcă atunci când pe tronul tău de slavă vei veni, noi cu iubire și cu slavă te vom întâmpina, iar cei ce semnul lui Anticrist vor purta în de foc se vor arunca. slavă Doamne Iisui Fiul lui Dumnezeu! slavă ți -e. slavă -ți Doamne Iisui Te iubim și-ți mulțumim, că ești minunea minunilor. Fiul lui Dumnezeu în cer și Fiul omului pe pământ. Sfetnic minunat și înger de mare sfat în cer. Mierul lui Dumnezeu și Mesia cel așteptat pe pământ. Arhereul cel ceresc și Domn al cerului și al pământului în cer. Pâinea care se a din cer și calea adevărului și viața pentru noi pe pământ. Cel ce întru tine, ca mădunare ale trupului tău cel sfânt neadunat, odată cu toată creația și Tatălui ceresc neredat în cer. Și ca Domn al milii, al iubirii, Sfânta Cruce pentru noi ca jertfă te da pe pământ. Dumnezeu tare, biruitor și Părinte al veacului ce va să fie în cer, Mântuitorul și Învățătorul unic pe pământ. Domn al păcii și lumina lumii în cer, Judecătorul și Sfântul lui Israel pe pământ. De aceea, împreună cu puteri cerești. Și cu toți Sfinții te-am lăudat, Aleluia, Aleluia, Aleluia.